35 A av Markus Helmersson läst av Linus Andersson för Gorgon magasin. Förut var det hjärtat slag vi levde efter. Nu är det en urtavla som likgiltigt och sakta kryper framåt på våra armar. Ibland har man alltid i världen och ibland har man alldeles för lite av den till den grad att inte ens en läkare kan rädda dig. Den senare delen har jag upplevt alldeles för mycket av. Det var en fredags eftermiddag i Stockholm. Min kollega Lisa och jag hade avverkat halva dagsskiftet runt om i Stockholms förorter och innerstad. Det hade varit ett relativt lugnt dygn med transport av sjuka och koldinger till eller från olika sjukhus och koldomshem, när vi fick ett larm. En kvinna hade ringt in till SOS-alarm att hennes man hade slagit sig mycket illa i deras lägenhet och att han blödde kraftigt. Rapporten var mycket bristfällig då hon snabbt hade på luren efter att hon berättat sin adress och bett om en ambulans snarast möjligt. Vi var lägligt nog redan på rätt väg mot olycksplatsen och satte på våra blåljus och ökade farten. Trafiken var lugn i vår riktning mot Täby desto fler var det som befanns i den motsatta filen mot innerstaden. Helgen hade börjat för vissa som nu så snabbt som möjligt ville hem till sig, gå ut på stan och fästa och fyra att man stått ut med ännu en vecka av arbetslivet och bilköer. Tålamodet var slut och man kunde se hur vårt blåljus kunde väcka en del avund hos vissa av dem. Men medan det hade bråttom hem till sina liv hade vi följt upp med att rädda ett. Jag befarade att vi skulle bli tvungna att hämta någon av dem senare ikväll, om det ville sig så illa. Efter fem minuter var vi framme på plats, strax utanför ett höghus i Täby. Allt var lugnt och vi såg ingen utomhus som var i märkbar nöd. Vi tog därför med oss vår utrustning och sökte oss därför så snabbt som möjligt till huset och lägenheten som anropet hade kommit ifrån. Tre trappor senare hade vi nått fram till 35A. En krans på den kraftiga trädörren berättade med glada färger att här bor Peter och Penilla. Lisa ringde på dörrklockan och samtidigt med signalen kunde jag svära på att jag hörde en kvinna som skrek till inifrån lägenheten. Vi väntade ett par sekunder utan att någon öppnade dörren. Innan jag knackade på ropade jag efter dem där inne. Vi kommer från SOS-alarm. Vi hörde att det hade hänt en olycka här. En svag röst kunde höras från andra sidan dörren. Det var en kvinnoröst. Men hon pratade på en obegriplig svenska. Inte en brytning utan snarare rösten av någon som inte längre fann orden. Eller hade alldeles för mycket att säga. Jag tittade frågande på Lisa som även hon bekräftade att det var någon där inne. Hon knackade på dörren. Penilla, vi är från sjukhuset. Kan du släppa in oss så att vi kan hjälpa dig? Det gick några sekunder innan vi hörde ljudet av fötter som snabbt närmade sig ytterdörren. Låset vreds om och utfor ett mörkhårigt yrväder med långsmalt, härjat ansikte täckt av tårar. Penilla tittade på oss med bedjan i blicken. Men framförallt den rädsla som infinner sig när man var på väg att förlora allt. Peter, han är illa däran. Ni måste hjälpa honom, snälla. Vi gick genast i handling och knappt hade vi tänkt innan vi tagit den där stegen in i den mörka lägenheten där mer än ett liv var i fara. När vi kom in i hallen så slogs jag av det kusliga lugnet som kom störtande in i mig som kontrast till Pernillas härjade ansikte. Det fanns inget tecken på problem in i lägenheten med av våldja, trä och mörkbruna 80-talsta I hallen hängde två stycken varma rockar samt några matchande skor för en man och en kvinna. Peter, han in i tv-rummet längst ner i hallen. Vi riktade blicken mot rummet i slutet av hallen och började snabbt att röra oss dit. Omgivna av inramade landskap, fotografier och minnen lätt upplyst av det svaga skenet från en tv-apparat och den fräna smaken av järn i luften gick vi så över tröskeln. Det var först svårt att se något i mörkret. Det enda ljuset i rummet var från tvn och de nerföljda persiennerna som släppte in lite av det sista av dagens ljus innan allt skulle bli nattsvart. I det lilla ljus som fanns strax intill ett omkulvet bod i mitten av rummet kunde vi se Peter, liggandes, orörlig på rygg. Ett lager av blod hade leverat sig över den handvävda mattan runt den 39-åriga mannen som höll sig hårt om magen och om det organ som vanligtvis ska ligga i tryggt förvar på insidan av kroppen. Det första intrycket var svårt att svälja, till och med för ambulansförare. Och vi befarade båda två att det var för sent för honom. Medan vi gick fram till honom och fick våra förhågor besannade. Tarmarna, magsäcken, levern. Allt välde ut ur ett enormt hål i Peters mage. Otroligt nog var han fortfarande vid livet. Andningen var stabil och han hade en svag om en varierande puls. Han hade förlorat blod. Men inte genom skada av sina artärer eller inre organ. Istället hade ett antal mindre blodskäl till synes skurits av och sakta börjat åderlåta honom. Med ett delat ögonblick visste vi att vi inte kunde göra något på plats. Jag bad Lisa att hämta båren i bilen medan jag stannade kvar hos Peter. På vägen ut i Hallen mötte Lisa en undrande penilla. Lisa berättade det vi alla visste. –att Peter var i behov av vård på ett sjukhus. –Men kan ni inte göra något här? –Nej, vi har inte resurserna för det. –Men du kan åka med? Men ni förstår inte! Han får inte flyttas härifrån! –Den kommer då! –Jag var för insatt i hur jag skulle kunna stabilisera Peter inför transporten för att se vad som håller på att hända bakom mig. Penilla grep hårt tag i Lisa för att hon skulle förstå eller stanna kvar. Det var då Lisa skrek till och snabbt knuffade Penilla bort från sig. Hennes ord träffade mig innan jag hann att resa mig och inse vad det innebar. Har hon, hon? har en kniv! Lisa hade tagit sig till hallen medan Penilla hängde mot en hylla med böcker och små keramikskulpturer som for omkring i hyllan. Medan hon i sin högra hand höll en kökskniv som speglade det knappa ljuset i rummet. Jag reste mig upp. För att fly ut i hallen med Lisa. Men Penilla blockerade vägen för mig med sin kniv riktad mot mig. Snälla, gå inte. Han behöver dig. Manade hon mig. Jag tittade på hennes ögon. Det var lika härjade som det varit tidigare när vi först sett henne. Men nu kom blicken i ett nytt ljus. Som skräckinjagande och hysteriskt. Liksom den klart skinande kniven i hennes hårt, knutna och darrande händer. Bakom henne kunde jag se Lisa som långsamt och sedan allt snabbare tog sig till ytterdörren som öppnades och släppte in en våg av ljus som likt en tsunami sköljde över mig. Jag ringer polisen, var det sista hon sa med en skärad röst innan hon och ljuset försvann med den hårt stängda dörren och lämnade mig där inne med penilla kniven peter och teven med sitt skimrande sken av myror i krig. Ljudet av en klocka var det enda som trotsade tystnaden och den spända stämningen i rummet. Under loppet av några minuter hade jag blivit en gisslan, hotad av en kvinna med kniv, men en man ligger svårt skadad på golvet bredvid. mig. Jag blev ståendes på den punkt där jag sett min kollega ta till flykten till ambulansen och komradion där hon skulle kalla på hjälp. Vad kunde jag göra nu tills hjälpen kom? Vad skulle hända när hjälpen kom? Pernillas ögon brädde hål i mig liksom kniven kunde göra med mig när som helst. Tyckandet. Sekund till minut som blandades med bruset från tvn ...skapade samma ovisshet inom mig som många av mina patienter känt genom åren. En känsla av att all min tid är slut. Tystnaden bröts av ett smärtsamt stön från Peter. Han rörde försiktigt på sitt huvud och sina ben som om han drömde. En dröm av smärta som sakta började återvända till hans medvetna. Peter, rör dig inte vad du än gör! Jag ville säga att han inte kunde höra henne, men var rädd för vad hon skulle göra om jag gjort det. Han behöver hjälp, Pernilla. Så hjälp honom då. Plocka fram era väskor och hjälp honom. Vi tittade båda två mot de lådor som Lisa och jag tagit med oss in i lägenheten. Varav den ena stod strax in till Peter på golvet. Jag kan inte. Jag har inte vad jag behöver här. Men du är ju en doktor! Nåt måste du göra. Penilla, hans organ sticker ut för hans kropp. Han behöver intensivvård på ett sjukhus. Han måste opereras av ett läkarlag. Han behöver blod, hud och gud vet vad för att han ska ha en chans att överleva. Jag var hårt mot honom. Det var tydligt att hon var i chock. Att mina ord inte nådde. henne. Eller så var det just det det gjorde. Då hon tog sig hårt om huvudet och försökte tänka ut en lösning. Som för mig var självklar. Penilla, jag förstår att du har det svårt just nu. Men det är inte för sent för honom. Jag kan tillkalla min kollega. Hon hämtar bålen. Vi kan flytta ut honom och... Nej! Det är du som inte förstår! Han får inte flyttas! Vi har halskraga med oss. Om han skadar ryggen är det inget problem... Nej! Han får inte flyttas! Tror du inte att jag har försökt redan? Tror du inte att jag har försökt att rädda honom redan? Penilla blev allt vildare och pekade och viftade, namnande med kniven mot mig. Penilla, vad hände här egentligen? Jag nådde fram till henne. Hennes ögon mjuknade och hon sänkte sin kniv. Inte mycket, men jag hoppades att det skulle vara en början när jag följde upp min fråga. Jag förstår att du har varit med om en hel del idag, men jag vill veta vad som har hänt. Vi, vi. Vi, vi tittade på äntligen hemma en repris av ett tidigare avsnitt innan vi skulle göra middag. Och plötsligt. Penelas ögon sjönk samman då ett hemskt minne tycktes hamna upp över ytan. Och hon knöt ihop sig i en omfamning så kraftig att hon nästan skar sig själv med kniven på sin vänstra skuldra. Hon höjde blicken och tittade mot tv-apparaten vars krig av myror fortsatte att smatra strax in till oss. TVn anförde oss. Vad? Precis när Tim L. skulle lägga grunden för en ny altan så började skärmen spraka och flimra. Peter gick upp för att kolla om det var ett glapp. Och då skrek han till och tog sig hårt om magen. Det var så snabbt att jag knappt han Man kunde inte se det. Allt jag såg var blodet från Peter som svävade i rummet som om det fastnat på något osynligt. En lösning klo eller arm som högg tag i honom och... Hon bröt ihop i tårar och jag stod handfallen. Hur följer man upp något sådant? Hur kan man hoppas på att överleva en sådan situation när man är gisslan hos en person med vanföreställningar? Vad hände sen? Var det enda jag kunde få fram. Pernilla fortsatte med blicken mot Peter. Vars fötter och fingrar rörde sig i en serie av rytmiska ryckningar som vittnade om hans sviktande puls. Jag sprang fram till honom. Det hemska såret. Blodet. Jag försökte att flytta honom men då rädde tvn att morra. Den slog iväg med och bordet tvärs över rummet. Jag kunde inte göra något för honom mer än att trösta honom. Pernilla, du hör inte vad du säger. Vi måste föra honom till sjukhuset. Annars dör han. Och om du inte hjälper honom snart så dör han definitivt. Så för Guds skull, gör något för honom. Det gick inte att nå henne. Och jag var nära att ge upp hoppet om Peters och mitt liv. När ytterdörren sakta började att öppnas. Ljuset var svagare nu, tack och lov. Och fortfarande ett ljus av hopp som kom bärande med Lisas underbara silhuett som saktast möts upp bakom penillan. Okej, okay, jag kan inte göra mycket men jag ska göra vad jag kan. Det är allt jag har bett om. Snälla skilda dig! Den inlediga glädjen i hennes ögon att hon äntligen nått fram väckte en känsla av skam inom mig. Något som för den delen inte gjorde att det kändes fel för mig. Jag försökte spela den roll jag hade som jobb Likväl för att rädda ett liv när jag såg mig om och uppmärksammade Lisas väska som hon släppte när de sprang iväg tidigare. Benilla, kan du räcka mig väskan? Det finns morfin och bandage i den så att jag kan börja. Hon tittade ner och blev själv överraskad över hur den kunnat hamna där. Kanske det var därför som hon, när hon fallit på knä... ...kom att tänka på Lisa... ...och vände sig mot den olåsta dörren... ...för att se henne två meter bakom sig. Det fanns ingen tid att tänka. Alla bråskade... ...men alla fick inte som de ville i slutändan. Lisa spurtade framåt för att knuffa Penilla ner på magen... ...medan jag sprang framåt för att hålla henne på rygg... ...medan Penilla försökte försvara sig själv och Peter. Jag höll fast Penilla i vad som kan beskrivas som ett halvdant polisgrepp med kniven så långt ifrån mig som möjligt men fortfarande i hennes hårt slutna hand Penilla skrek med tårar i rösten medan hon såg hur Lisa undersökte Peters puls för att sedan spänna fast en nackkrage runt hans hals Därefter började hon med möda att dra Peter ut ur rummet och bort från tvn Polisen är på väg gjorde tyvärr inte situationen bättre för oss. En person kunde omöjligt bära ner en så allvarligt skadad man för tre våningar. Och även om det funnits en hiss skulle vi fortfarande ha en sinnesrubbad kvinna med kniv som skulle hindra oss med vilka medel som helst. Det var då allt blev allt för uppenbart för mig alldeles för sent. Penillas blanka kniv reflekterade hur tv-apparatens mönster förvrängdes i ett skrapande mullar. Liten plogbil med sitt plogstål ställt alldeles för lågt. På ett knappt ögonblick slets Lisas bår och ansikte sönder. Hennes blod skvättade runt om i lägenheten medan hon slungades hårt in i elementet under fönstret tvärs över rummet. Sakta intör våra ögon pressade sig ett enormt, osynligt, delvis blodtäckt vid under, ut ur tvn för att sakta förtära oss och alla som skulle komma för att hjälpa oss. Vi var fångade i dess nät och allt jag kunde tänka på var att använda Penillas blanka och rena kniv. Detta var 35a av Marcus Helmarsson, läst av Linus Andersson och redigerad av Jimmy Moberg för Gorgon Magasin. Tidningen och vår podcast kan hittas på Gorgons hemsida, gorgonmagasin.bragspot.se. Denna podcast är även tillgänglig på vår Youtube-kanal och via iTunes. Och nu, kära lyssnare, bjuder jag er farväl för denna gång.